Огюст таки вибрав Лілію. Вона більше підходила на роль вірної дружини і матері дітей, ніж чуттєва Віолета, так йому колись порадив Ернест Модестович Шрёдер, добрий сім'янин з багаторічним стажем, і старий німець мав рацію. Огюст нічим не міг дорікнути Лілії. Лілії Павлівні. Доглянуті діти. На столі вишита щодня чиста накрохмалена скатертина. В домі блиску вимиті підлоги. Натерті зубним порошком дверні ручки і шпінгалети у вікнах. Постійний запах теплої їжі у кухні. У саду политі квіти. Однак щоразу Після виконаного подружнього обов'язку він згадував вузького оку чорняву Віолетто, і це змушувало його щоразу викурювати дві сигарети. Життя Огюстової сім'ї в Парижі через кілька років адаптації налагодилося. Огюст став відомим письменником і навіть спробував заснувати своє маленьке видавництво. У 1919 році до них приєдналися овдовілий Павло Іванович Оксамитенко та його старший син Мефодій, які емігрували з Росії. Власне, батько і син виїхали з Оксамитівки ще 1918 року, коли в містечку проголосили радянську владу, експропріювали Оксамитенкові цукрові і рафінадні заводи і весь рай Оксамитинкової цукрової столиці розсипався, як сухі ягоди намистини в парфенівого наміста. Оксамитенки – рухалися за армією Врангеля, опинилися в Криму, звідти перебралися кораблем до Трапезунда, звідки в Стамбул і тільки тоді в Париж. Мефодій дуже швидко освоївся у Франції. Будучи хорошим шахістом, він колись завбачливо перевів гроші з Росії у швейцарський банк. І ось тепер настав час вигідно їх вкласти – він переїхав до Гамбурга, купив три трансатлантичні лайнери і став возити емігрантів в Канаду, Сполучені Штати Америки і Бразилію. А Павло Іванович приживався тяжко, хандрив, ностальгував, весь зсохся і втратив самовпевненість та почуття гумору. Він часто згадував Оксамитівку і особливо Попа Ростригу Парфенія, мовляв, той дійсно передбачив усе. Бідака намагалася попередити Павла Івановича, а той, як останній дурень, не йняв віри і лише тепер переконався, що Піп Рострига був не авантюристом, а Божим чоловіком. Усі пророкування збулися, лише одне – не давало спокою Павлові Івановичу. Петя-петя Петушок, золотой грибішок Петушок з високої спиці, береже свою столицю. А кілька місяців тому Павло Іванович вирішив, що йому час вмирати, тож умовив Огюста поїхати в Радянську Україну і привезти до нього дітей Віолету, Петра і Касіяна. Павла вже не було в живих, він загинув під час терористичного акту ще у 1910 році. Решті Мефодію, Петрові, хай навіть з одною рукою, і Касіянові вдалося врятуватися. Вони свій гонорар поділили не на чотирьох, а на трьох, вирахувавши з них видатки на пам'ятник Павлові. «Бачиш, Огюсте, Парфені правду сказав про розпаровані черевики. Обидві мої двійні Петро і Павло, Віолетта і Лілія розпаровані».